El deporte nacional, el gran pueblo valenciano. Laos y rojos, pasión y manos, en choc valent y genial. Modalitas bien concretas, raspa y larga es perna al corda. Porque la galoja... Joc y partida, la pilota valenciana en Cabiló Radio amb Davi Mas i Antonio Pérez. Els grecs la documentaren, escampant-la en germà Els romans ja la jugaren, els romans ja la jugaren, com a espectacle grandiós i artesans va millorar, els valencians creadors. La pilota deu mereixer, gent jove i nova afició, Sabem que sols podrà créixer, sabem que sols podrà créixer, si és mitjós d'informació volen donar-la a conèixer en correnta i convicció. Bon dia a tots, comença Joc i partida, programa de Cavi·la Ràdio on David Mas i Antonio Pérez vos parlarem del món de la pilota valenciana. Avui, en l'actualitat, parlarem de l'inici de la Lliga de Llargues i Palma, de l'activitat de l'escola de pilota, de les partides de Pablo al Trinquet, de la situació del circuit Bancaixa i dels campions de la Copa Generalitat. Després, a l'espai dedicat al vocabulari pilotaire, intentarem definir les modalitats de Llargues i Palma. A l'apartat d'entrevistes, gaudirem amb la presència d'Adolfo Pérez Alemany, figura clau en la història de la pilota a Sella. I per últim, en la secció «La pilota en la memòria», Paco Agulló relatarà algunes de les partides que hi recorda de forma entranyable. Comencem! A les últimes setmanes, els diferents equips de Palma i Llargues de Sella han jugat nombroses partides preparant el proper inici de la 29 Lliga a Llargues i Palma. L'acte de presentació de la Lliga serà el dimecres 27 de febrer, a les 8 hores, al Museu Arqueològic d'Alacant. La Lliga, que una temporada més estarà patrocinada per l'excellentíssima Diputació d'Alacant, començarà el cap de setmana del 2 de març. El nostre club en guany comptaran 6 equips i 30 jugadors. Recordem els enfrontaments de la primera jornada. Primera llargues, percent Sella A, Sella B, descansa. Primera palma, Benidor Sella. Segona de palma, Sella Bailauar. Tercera de palma, al grup B, Sella B, Sant Vicent. I tercera de palma, al grup C, xaló, Sella A. Quant a l'escola de pilota, cal dir que els dos escolars de Raspai ja han començat amb enfrontaments davant les escoles de Benimagrell, Campello i Finestrat. L'escola compta amb set equips en aquesta competició escolar. Tres en Benjamins, dos en Alevins, un en Infantil i un en Cadet. Els propers dissabtes de matí seguiran amb les partides de Raspai. Però cal destacar com un equip de l'escola ha tornat a proclamar-se campió provincial després de 4 anys sense que cap equip ho aconseguira. aconseguida. Ha sigut a la modalitat de galotxo i en categoria Levi, on han jugat Toni, Alfredo i Arnau. Si semifinals van guanyar a Murla, en la final van vèncer a la potent formació d'Orba, la final jugada a la canxa de Benidorm per un resultat de 8 a 1. El monitor de l'escola, Jesús Vidal, es valorava com ha anat aquesta competició fins al moment. Van començar sense entrenaments, van tindre que fer que feri Arnau, que no sabia si feria bé si feria mal, i la primera partida va solventar molt però va guanyar i la partida per tensatxís, però en el segon partit va poderme nerviós, i van fer el canvi d'Alfredo Alfredo Ferín i va resultar d'un èxit perquè gràcies al Alfredo Ferín han pogut a la final i Arnau junta la bolera i han pogut guanyar i han jugat molt bé les tres. Com han jugat com un equip, que feia temps que no feia, feia falta això, joc com un equip. Els pares dels xiquets, no es van voler perdre aquesta final home, pues antes de que començara no havia no clar, perquè sempre que han jugat contra Arbo, no? Eh, nos han posat molt, molt mal i sempre hem acabat perdent. Ui, sí, de, de forma inesperada, ha sigut una una partida que s'ha guanyat molt fàcil per 8 a 1 i malgrat sobretot per es, per xicons, perquè això les dona de segur ànims per a continuar ahí fent tot molt bé que estan pujant el nivell, els xiques de Sella estan pujant prou prou el nivell i, i els veus que conforme passa el temps van agarrant cada volta més, més capacitat. També va assistir per donar suport i acompanyar els seus alumnes la directora del Col·legi Públic Servet Mora de Sella, Malena Devesa. Bueno, maravillós, jo no entenc massa d'això, jo so. veia la pilota a un costat i a l'altre però jo veia que no fallaven una, o sea, que súper contenta. Així, Selle es classifica per a la semifinal autonòmica que jugarà Tibi contra l'escola de Godelleta. Molta sort i bona. Pel que fa a Pablo, aquest continua jugant totes les setmanes per dies d'escala i corda als trinquets. Algunes de les últimes disputades han segut el trinquet de Bellriuart, on Pablo, Tomàs i Colau van guanyar 60-45 davant Panete, Pere i Carlos, o al trinquet de Pedreguer, Pablo i Fèlix van caure derrotats 45-60 davant Santi segon Pere i Carlos. Altres partides van ser en Pelayo, Pablo i Héctor contra Víctor i Nacho, o en Guadassuar, Pablo i Raúl contra Rodrigo i Salva. Respecte al circuit Banc Caixa 2013, la fase de rondes ha conclòs. Els equips classificats per a les semifinals absolutes són Pedreguer, en Miguel i Dani, Alcácer, en Soro i Jesús, Murla, en León, Salva i Raúl. Així com Vinalesa, amb Pujol segon, Tato i Herrera. En els pròxims dies es jugaran les semifinals. Una semifinal la protagonitzaran les parelles de Pedreguer i Alcácer, mentre que en l'altra seran protagonistes els equis de Murla i Vinalesa. Quant a les seus, dan dues eliminatòries. Una es completarà en els trinquets de Pedreguer, Massamagrei i Pelayo, mentre que l'altra es disputarà a Guadassuar, B. R i Pelayo, que repetiria com a escenari d'un hipotètic desempat. Per últim, parlarem dels guanyadors de la Copa Generalitat. En categoria sènior, el club de Marquesat es va proclamar campió en una emocionant final contra Vilamartxant. Sopete II, Sarasol II, Gerardo, Becken i Àngel van derrotar a Boni, César, Miguel i León per un ajustat 70-65 en la partida celebrada a Meliana. Marquesat revalida així el títol d'aconseguir l'any passat, també contra la formació de Vilamartxant. En categoria juvenil, Massamagresa vam posar la Godelleta per 50-10, igualant així a Sella com a club amb més títols en aquesta modalitat juvenil. Hem d'assenyalar també la patètica actuació de Radiovisió Valenciana que a última hora no va transmetre aquestes partides i va trencar la il·lusió de quatre aficions, de quatre pobles i de molts aficionats a la pilota valenciana. La propera setmana comença la Lliga de Llargues i Palma. per això avui dedicarem el nostre espai a aquestes modalitats. David, què són les Llargues? Llargues, modalitat de joc de pilota valenciana de carrer que consisteix a llançar la pilota a l'equip contrari, colpejant-la sempre a l'aire o al primer bot, de manera que s'aconseguís 15 quan sobrepassen les línies que marquen els límits. Banca, en la modalitat de Llargues i palma, jugador o equip, que està en possessió del traure. Palma Modalitat de pilota amb idèntiques regles que el joc de llargues, però efectuant el traure sempre per baix. De Palma El jugador es col·loca frontalment a la pilota i la colpeja amb la mà totalment oberta, després de descriure amb el braç un gir semicircular. Guanyar una ratlla Guanyar el primer o segon quinze després d'haver passat a traure quan s'ha aconseguit fer valir raya o dos ratlles. Piloto de Badana Pilota feta amb vella saonada d'ovella que s'utilitza en les partides de carrer des d'antic perquè sempre ha sigut més barata que la pilota de vaqueta. La setmana que ve Rebotins parlarem sobre la Primavera Valenciana, moviment protagonitzat pels Jovens estudiants valencians ara fa un any. Ara que tinc anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento i la sang... També parlarem amb alguns estudiants de Celles sobre la situació dels jovens actualment i donarem tota la informació sobre beques i propostes d'interès per a la joventut. Vos esperem a tots! Les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjat. A la nit el cel aquest mar tan nostre i el vent que al matí vi a besar el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol... Era un jo que emocionava, amb tot un dringueig de és que el vent de la joventut i l'embriague és a vinclaver. Avui, a l'apartat d'entrevistes, gaudirem amb la presència d'Adolfo Pérez Alemany. Bona vesprada, Bona vesplada. Adolfo Pérez Alemany, nascut a Sella el 22 de desembre de 1959. Fill d'Adolfo i Pepica. Ell és el mig de cinc germans. Des de ben jove va començar la seva passió per la pilota valenciana. Una passió que va compartir amb el seu germà Juansa. Tots dos arribant a ser banques titulars en diferents equips de Sella. És un dels pilotaris, que ha jugat en totes les edicions de la Lliga Provincial de Llargues i Palma, que ja en són 29. Ha guanyat títols con les Lligues de Llargues i Palma en segona categoria. També ha guanyat títols en Perxe, en primera i segona. I en Raspai, l'autonòmic de tercera. Podem dir que ha sigut un jugador tot terreny i transversal, ja que ha compartit equip amb jugadors de totes les generacions, des de Sepena, Pepet, Luis Vicente, Fermín, passant per Luis, Miguel, i Jaume, i arribant a jugar també amb Pablo Vidal. Adolfo ha fet tasques administratives, ja que va ser president fundador del club de pilota a Sella. Va ocupar aquest càrrec des de 1983 fins l'any 1996. També va ser membre del comitè de llargues provincial. A més de directiu i jugador, ha estat de monitor de les escoles de pilota de Sella, la Vila i Relleu, ensenyant a jugar a pilota tant al seu fill Adolfo com a la seva filla Rosa. En l'actualitat continua Joan a piloto i és el jugador en actiu més veterà del club de pilota Sella. Parlar d'Adolfo és fer-ho d'una de les figures essencials en la història de la pilota Asella. Bé, Adolfo, anem a començar. Com es desperta en tu l'interès per, per la pilota? Bé, bueno, jo de jove, el que més m'agrada jugar al frontó i després, per pues, el que passa amb la joventut, vaig deixar de jugar i, i vaig tornar a enganxar la a la pilota més que tot per tindre un... Una cosa en què... Una afició per... El, el que passa de jove, ve molt i, i fas coses que no toquen, doncs vaig tornar a ajudar al piloto més que tot per, per cuidar-me una miqueta i perquè m'agradava molt. I, i, vamos, I més que per això, per, per tindre una obligació, diguem. I les teus primers mestres, vas tindre algun mestre que va començar a ensenyar-te? Bueno, mestre... El pues, Vicente de Lama també va ajudar. Després tots, entre tots, perquè sí mestres feien tots de mestres perquè al fermín que Vicent i, i el dia a dia és el que t'ensenya pues, més de quatre coses. Quina influència va tindre per a tu personalment que enense es practicara la modalitat de llargues? Quania bueno, llargues,, eh, digam, eh, vas començar la lliga i, i ens'enseia en pues, no hi havia ningú que, que traguera el que més practica i el que es practicava era la perxa. I jo pues, vaig començar a ensenyar-me i, i, i d'a ja van començar la jora llargues, després ser amb un germà, però així, José Potencia, que diuen nosaltres, Francisco, ja van així d'ahir, Antonio també, Rudy també va, va arribar a Traurer i van haver-hi molta gent que, perquè clar, la lliga llargues era el tot i després, per competir a perxa que és el que ens agradava, doncs pues, teníem molta avantatge sobre les altres, perquè estaven acostumats a jugar una pilota molt més violenta que la de Percha. Bé, a la teua família jugaves tu a pilota... També jugava el teu germà Juansa. Vau arribar a jugar junts algunes partides? Sí, en contra, va haver una partida molt bona que, que van fer els joves, ens van desafiar als veteranos i ens van donar per a ell i, i, claro, i contra el pronòstic van guanyar. També ens van confiar i, i claro, però això ell, per als joves va ser una satisfacció molt gran, que era el meu germà, el Luis, eh, Dibu, eh, vamos, tota la, la generació de joves que venien darrere nosaltres, i ens vam guanyar una partida de diumenge de matí que ens va costar la paella, vamos. Eh, eh, sobre qu quin any era, recordes? Pues això era... clar, és que estem parlant de 25 anys o per ahir, més o menys. I els veteranos qui estàveu? Veteranos, doncs, pues, veníem veteranos, veteranos, però teníem xicons, perquè teníem pues, Vicent, que és Quintomeu, Fermín, Pepeta, el més major... I Jo és que tinc mala memòria, però vamos, que eren els que jugaven, diguem, en, en, en, en l'equip de... Claro, ells eren xicons, nosaltres jugaven dissabte i diumenge després, i jo jugaven diumenge matí, perquè no, no tenien lloc per jugar, Luis i ells, però no? tenien que jugar diumenge matí, perquè era l'únic hueco que tenien per jugar. Miguel també era un xiquet i jo amb nosaltres, perquè Miguel va començar amb nosaltres era un xiquet, i, i, però nosaltres tampoc eren tan majors, eren, eren xiquets. Eh, vamos. Estàvem parlant del teu germà, Juan Quin record com a pilotari guardes d'ell? El Montgemà té, per dir, molt bon. El eh, una pilota molt a Campanà. I vamos, eh, bé, jo eh, una de les anècdotes bones que té el Montgemà és en, en, en Finestrat, ell, ell Trea en contra de Vicentet, el de la Vila, i, i, i restava a José, de Campella, perquè José entonces, no era, no era, no era o sigui, treure, volia restar. I, i trobo que no m'han acabat la partida per falta de pilotes joves en els quatre cantons però el meu germà té moltes anècdotes bones eh, vamos, ja sabeu com era el meu germà sí, sí. I... bé, eh, hem dit que el teu germà jugava a piloto però ara el teu fill Adolfo també és pilotari tant al carrer com al trinquet sí. la teva filla Rosa també ha jugat a piloto han guanyat eh, la pilota a l'escola sí. també jo recordo els teus nebós de la sí, vila nebo... que, que han jugat a piloto com, com això... Com heu viscut la pilota dins pues, la família? És bonico i és complicat perquè ja sabeu que la pilota n'hi ha molt nervi, n'hi ha molta tensió i després, millor el, el, el meu fill ha un altre no és capaç de contestar-li i a mi en pues, contesta i això sabeu que, pues, que n'hi ha molta atenció i molt però per mi ha sigut una satisfacció molt gran i ja que estic aprofite aprofitar per donar les gràcies a la meva dona que m'ha consentit fer tot el que ha perquè perquè, de veritat, pues, pues, eh, eh, lleves molt temps a casa no? a la pilota perquè és una cosa que t'agrada i, i, i li dona aquestes gràcies vamos, perquè, pues mira, ha, ha fet una cosa que m'ha agradat. Jo també volia recalcar, per mi una experiència molt bonica de la pilota, del que és de monitor, vaig estar un any en, en Estelaes, en, en, com es diu Estelaes, sí, el centre sí. de disminuïts físics, mm. i per mi això va ser una d'experiències de més boniques de, de la pilota, perquè claro, és una cosa impossible de de que, que, que no tenen, vamos, ni mobilitat, ni reflexos i, i al final va ser una experiència per mi molt molt bonica, i molt agradable i de fet encara hi han chiquets que en veuen quan pujen a a que és la semana cultural o la fira i, i els chicons encara se'n recorden i per mi és una satisfacció molt gran, molt gran. Ara eh... Des de, des de la federació crec que també es va intentar que molta, molta gent jugara en, en caire rodes, que jo la sí, pilota ho s'ha sí. intentat i també eh, crec que des del, del col·legi del Secanet, també hi ha una proposta per al club de pilota Sella per intentar que baixen a, a ensenyar-los ensenyar la jo la pilota jo vaig fer desinteressadament i ell es va acabar, no sé per quin motiu jo bueno, ho sabran, i, i per mi va ser una miqueta va haver un buit eh, perquè jo em vaig quedar, eh, no sé eh, es va tallar en sec, per quin motiu no ells ho sabran, personalment va ser una satisfacció molt gran de veure els xiquets que, que, que, que, com disfrutaven els xiquets, igual que en les xiquetes pues, també ha sigut, eh, vamos, eh, les xiquetes, quan van va ser campiones, i es a dir, jo vaig estar en elles, però que està tota la faena ja sabem que així Fermín ha fet en l'escola pilota una faena que, que vamos, això pues, pues, està ahí i estarà, i, i, i a Fermín, igual que altres tants, hi ha ja molt que agrair-li. Tornant a Sella, eh, si ens situem en l'any 1983, aquells anys, per què la creació d'un club de pilota? Pues bueno, la, la pilota estava... Si hi havia molta afició perquè tot, vamos, va començar a jugar i, i sabia fer un club de pilota i, i perquè, clar, per poder competir, per poder tenir subvencions. I, i, i entonces pues, vam fer ahí una gent, o oh, si me'n d'acord, va ser Fermín, Després estava Pedro Pedro Clarampio, però que ell figurava, però que el que feia la faena tot sabien que era Toni i després recordo no que més estaven jo com a president Vicente i Ramon pot Sí, Ramon, sí, els que van fer el club de pilota que vam tenir cara al notari i van crear el club i, i ahí van començar a funcionar i i, vamos, i i van ser uns anys molt bonicos de molta faena i, i y, vamos, el que més em dol de, de, tot, de tota la meva vida de la pilota és que en Cella no sé si ha fet el trinquet I és una cosa que si voleu parlem més avant però sí. per mi és un vamos, jo m'he sentit enganyat i, i em sent enganyat que en Cella no hi hagi un trinquet perquè és una cosa que, que s'han fet per ahir trinquets a llocs que són absurdos i a en Cella ja estic jo em sé molt enganyat en aquest aspecte més, av més avant parlarem ara volem continuar en, en l'aspecte del club perquè enguany complís 30 anys, este 2013, i volíem saber com has vist tu aquests temps, com veus el present i el futur. Home, el present és molt bonico, perquè clar, el dia que nos estiga donar en compte el que juguen els xicons estos de vull, bueno, No jo una pilota, perquè vull tenir uns braços que, que clar, quan veus jugar a altra gent, dius, eh, eh, o sigui, avui n'hi ha massa braços. Doncs pues, estem en una època, de molt bonica i, i, i de joaós, jo sempre dic el mateix. A mi em falta la partida del dissabte que sap que s'arreglan la partida i que juuen i ara està tot molt bonic amb la lliga, tot molt d'acord. però la partida del dissabte i del diumenge això s'ha perdut i, i, i és una cosa que, que no es recuperarà perquè pues, falta gent que, que es preocupe de, de jugar i de jugar la partida i que juguen al cervera o que juguen algo perquè n'hi haja eixa tipitia de jugar i la setmana que vem, pues, la fas de diferent manera o la fas d'una altra manera, perquè la pilota bé, bé, la Lliga és molt bonica, però a mi la partida del dia a dia m'agradava molt. Precisament tots aquests jugadors que tenim ara, que tenen molt bon nivell, comentaves antes que ha sigut, en gran mesura, gràcies a l'escola de pilota supost, i la feina de, de gent com Fermín. Sí. I, a més a més, sense disposar de, de, bàsic, de pràcticament instal·lacions. Això té més mèrit encara, no? Sí, bom, jo... Hi ha coses bom, que, que, que fan gràcia perquè recorde, Eh, pues, eh, per mi n'ha sigut el monitor i a vegades pues, per, per, per, perquè jo de i m'agradava el raspa molt, i m'agrada, no? pues, potser pues, pues, jo l'ajudava i em posava ja a dir-los a les I, i me'n recordo d'una partida que estava Joan, Pablo, Kiko i, i no sé si Pau, com... jugaven en, en, en el trinquet de genovès i va vindre el trinquet i em va dir, «estos xiquets han en entren». I jo dic, «estos xiquets entrenen al en carrer, perquè no tenen altra cosa» i no s'ho crea, l'home no s'ho crea que de, de veure les qualitats que tenien els xicons i, i, i, que, i que no tingueren sella un trinquer conforme lo tenim Bé, eh, quina importància creus, perquè tu has estat també molt clavat en això, en la partida de festes quina, quina, quina importància creus que ha tingut el manteniment d'aquesta partida al llarg de, del segle XX a sella? Jo pense que per sella i per la comunitat i per tot, és, és una, una, és una dir, la partida de festes és una institució Sé ja que és una pena pues, que el carrer no ens donen compte les trauteres que tenim i, i l'arreglen una miqueta i el cuiden i el mime una miqueta perquè a mi em fa moltes vergonya de veure el carrer com està. I és claro, pues, que això no vull que em voreu, però la, la partida de festes, com altres coses que aniran sense ja, però sobretot la partida és, és una cosa que podem estar molt orgullosos, el club de pilota i el poble, perquè a nivell a nivell de la comunitat ja, ja hi està a nivell mundial. Jo me recordo un dia Alberto Soldado, en Mèxic va voren un cartell de la partida de Sia, pues no sé com li degueren enviar-lo amb aquells. Eh, però vamos, que és reconeguda a nivell mundial si bé es laboren. Eixaes gran partides del dimarts de festes no, que es juguen en la plaça major. Allò on es juga a perxa, a Palma, llarg és a, a galoxo, a Raspall. on han jugat el més grans no, com Genovés o els germans Sarasols i que ara continuïn jugant per a tu personalment, què significa aquesta plaça de Sella? Jo a vegades hi ha gent que a pues, pues, mi mateix està l'exemple de Jordi i altres xicons que han anat a, volen jugar a, a altres llocs i ho molt bé, és una, una experiència molt bonica però però això ho sabran ho saps quan, quan jugues en, en un altre poble que vas i no seràs rupats per l'afició i, i per un carrer com és el carrer de Sella i vas, és, és molt Penoza vols anar a un carrer i vols allà quatre i, i a ser i per a ser tens una afició i tens, tens bars, tens cadires tens altres comoditats que vols eh, Això és, vamos, i després el carrer eh, la curva que té el carrer este pareix que no però això fa molt joc a la pilota perquè la pilota sempre està enmig del carrer no? i és un carrer, antes era molt millor perquè la paret estava llisa de la iglesia ara tenim aquesta paret boniosa però vamos, que, que deixin i tot segueixent un carrer de, de lo millor que n'hi ha per una partida de pilota no, eh, havia, crec que fa poc una proposta, l'Habitron Miurosa Millor, per a, per, a fer, per a fer la plaça Major com era, eh, com a per d'interès cultural i esportiu. Sí. Això és una pena. Això és una pena que no s'hagi seguit i, i que no ens donen compte el que tenim ací, perquè, clar, a vegades ens dona més compte la gent de fora que, que, que, que, el, que el que diu ací o que dona ací. I he de mimar una miqueta al carrer, perquè el carrer ja no és per la pilota, totes fan el, sella, la plaça és l'eje de moltes coses. I, claro, I tu mires a voltes i, i dius, senyor, es mereix una altre trate per a mi. Jo, jo penso que, que, que això va ser una bona idea de, de proposar-se perquè s'acondicionara el carrer i s'arreglara i, i, i s'ha quedat en l'anada com, com moltes coses, ja dic, i, i és una pena. Tornant als, als principis, als orígens, quan tens xicotet, quines són les primeres partides que tu vas, vas, vas veure? Les primeres partides, vamos, pues en Fester, en Fester era, és un xiquet i, i, bueno, i així mal acordat, i clar, era... era pues, Pues, pues, coses de joves, ves un rato perquè estaves dormint i estaves anaves a vacs, no? i, <ríe> i, i, i clar, però ja es llamava l'atenció de veure l'ambient que es respirava entonces, no? I, i es respira, i, i ojalà molts anys, això dure molts anys, i, i, i de veritat, i, pues, les partides de festes, després també pues, en la vila també va començar a jugar-se al poble nou, en el va començar a jugar-se, en el fas, i, i vamos. I, I de totes les que has jugat tu, i, i les i tots que has guanyat i tot això que és, quin és el que millor record tens? A bueno, partides eh, n'hi ha moltes i una partida que recorde recordi a la raspa no ens no agrada molt ara comença a agrair més perquè nosaltres vam jugar eh, un any en nom de Cella, joveu en el rotllo, José i jo i, i, i vam nom de Cella, nom de la Vila i en nom de Campello i tots ja van arribar a la final, el que passa que eren festes de la Vila i era complicat jugar a la final no? mm. però però, vamos, el, el, ací va haver una partida Que van jugar Jaumet i jo Pa, pa Santiago o sea, Pa Santi, Tonet el de Finestrat I, i el Cookie, No, el Cuki no, com diuen el Cuki no El Chico on este que, que... Jaumet, Jaumet. I contrapronòstic, Jaumet i jo van guanyar a, a Santi A, a, a, a Cookie, que és Tonet I i, i, a, i, a i a Jaumet Una partida que, que la recorda molt N'hi ha diverses també recorde molt una partida de frontó que, que vaig desafiar a Miguel i a Luis que he pensat en Candeu en bon la paella mm -hmm. i clar, tot gent que estava lloc. Jo jugar contra Miguel i Luis en aquesta època era de llocs, no? però clar, jo sabia que, que també era un atraco perquè jo t'he seguit i, i, i de fet pues, vamos, en Candeu en bon la paella. <laughs> Bé, Adolfo, tu has jugat a, a totes les, mo les modalitats de la pilota, però en quines quedes personalment i per què? El carrer és molt bonic, el carrer m'agrada i perquè el carrer després de, de, de jugar la partida es fas la cervesa, es fas el vermú, coneixes molta gent i és molt bonic, però per jugar eh, escala i corda és la, la que pensa que quan jugues a escala i corda tot el que més, jugues millor, més en un joc que, que, que, que una partida de, de, de, de és més difícil però jo escala i corda per mi és el, el que més el frontó m'agrada molt, la raspa m'agrada molt però quan jo a l'escala corda, per mi és el que més. Eh, el fet de jugar a tantes modalitats i, i tantes partides ha fer que també que tingués molts companys, que t'enfrontaràs a molts jugadors. De quins companys o de quins en els que t'has enfrontat tens millors records o anècdotes o que li tingueres mania? <ríe> no, mania, vamos. La pilota. jo penso que la pilota és un deport que quan s'acaba de jugar Eh, hi ha que oblidar-ho tot i han tingut anècdotes desagradables, poquetes però han tingut i, i això hi ha que oblidar-ho, i ha que mirar que la pilota es va fer amics i sent, i la pilota un dia que hi es juga en les mans i es senten el cor, no? Entonces tens molta tensió i tens molt, molt la veritat, tens, pues, tens la pressió de la gent i vols guanyar i, i no mos juguem, mos juguem, jo sempre dic que la pilota ha que jo a ser alguna quan tens llocs diners, pues, en cas tens més pressió i tens això. Més... Però, vamos, que el bonico de la pilota és que quan s'acaba es fas una cervesa, que és lo que el que m'agrada al carrer. El trinquet no m'agrada mai per això, perquè és molt gelat. Acabes, es dutxes i, i, i clar, quan ja no estàs vestit de blanc, ja ni, ni, ni, ni saps que és el que jo jugat en contra teva. No? I això és una miqueta penós de, de, del trinquet. I algun nom, algun jugador? Home, jo recordo, doncs, eh, Vicent, per mi, ha sigut en un lloc moltes partides i, i era una altra època, i Fermín, eh, a aquesta època, per mi... Les èpoques de, de... A mi les que més m'agrada sempre han les del dissabte i és del diumenge. La Lliga, tot molt bonic, però per la Lliga jues quatre partides bones i, i quatre o, o cinc, no sé. A mi m'agrada molt la partida de, de, del dissabte i arreglant-la d'aquesta manera, arreglant -la de l'altre i jugant és el que més m'ha Bé, a Sella ara mateix... El és el frontó municipal, la única instal·lació que seguim tenint. En aquell moment, què vau pensar? o Com va ser allò? Com es va fraguar la construcció d'un frontó en cella? Bueno, el, cella. Bueno, el frontó va venir després, però el trinqué nosaltres eh, ho teníem molt clar i, de fet, eh, gràcies a Antònia Cabot i gràcies a tots, perquè nosaltres jugaven en festes i jugaven... a el que jugaven eh, donaven tot al club. I estic parlant de, de, de, dels anys 80 i tants, 85, 90, van desplegar dos millors de pessetes, que perquè es facis una idea, un piso valia la meitat, nosaltres teníem dos millors de pessetes arreplegats per gràcies sobretot Antonio i els joves, perquè tot el que arreplegaven era pel club. Eh, van parlar en, en, en Soriano perquè ens vingués a estar al pàrquing i l'home no pues, no va voler ven-lo, però al final, pa allò que era, pues, em va dir que bé que ens ho venia i ens va demanar el millor de pessetes. Entonces, lo que pasa, sempre n'hi uno que eh, pues, eh, el barranqué millor, perquè sí, perquè allà, ja. I, i van anar a veure el barranquet, i barranquet, pues la dona no va voler dembo, Pilar, la xica, pues era d'ella i no va voler dembo. Entonces, quan van a fer el trate en Soriano, me lo diuen, jo ho venia perquè pensava que no hi havia un altre lloc per fer el trinquet, però ara ja no us ho ven, i no mos ho no va vendre, i entonces ja es va gelar, i, vamos, després ja ha vingut tot, totes les noves coses, i i el trinquet, jo dic, jo, jo, que molt, jo com, a, com a veí de Cella em sent molt enganyat que en ella no tingui un trinquet. I si s'hagués fet, què, què hauria de suposar per al club i, i per, per als jugadors? Bueno, així n'hi ha gent que, que pensa i com, com antes, que, que, que la pilota, si s'hagués fet un trinquet, s'hagués acabat en la plaça. No. Un trinquet, nosaltres volíem un trinquet una per l'escola, l'altra per que haguera gent que, que, que es poguera dedicar a aquest món, perquè ara està la cosa mal, però entonces així n'hi han xicons que hagués pogut viure de la pilota i, i, i, i, i era per donar-li utilitat, després per fer ball, per fer cine, per fer pa algo per la joventut, perquè així no, la joventut que, que, que, que, que han tingut, mai han tingut res, i el trinquet era una idea de, de, més que tot per donar-li utilitat, per fer un teatre, per fer mil coses. I, i i allà està, ojalà tinguera salut i ho veig en algun dia en sella, ara que facin un mini trinquet que no val tant, que això no val tant és voler-ho fer, I, i es dir jo que si, que si digueren diuen d'en Jantamos és de, de, de, es que el faríem a mans, vam fer el camp de futbol bastant a mà que és es que si volgueren fer el, el mini trinquet no val tant, i, i, puesto, i el mini trinquet ja, tu, ja el que fa falta I ja no per, per, per mi ni per, per, per, per, per els xicons perquè tinguin un lloc per poder entrenar L'altre dia, precisament, en els, en els jocs escolars van jugar en el trinquet d'Orba i alguns xiquets de l'escola de Sella es van quedar al·lucinats no? d'aquella instal·lació i les baixes del cor preguntamos i per què no en tenim un en Cella? Eh, eh. Què haguera suposat també per a tots aquests xiquets esportivament parlant? Haurien crescut com a pilotaris, segurament? A tu, quan comptes però els que mirar el potencial de George que han tingut Sella sense tenir un trinquet, si agiren tengut un trinquet, així, vamos, el món de la pilota ara està mal, perquè està mal i de l'empresa funciona com funciona i no nien diners i però si aguts mos chicons que que estarien ahir ja no miren per guanyar, després la satisfacció de jugar en un mini trinquet o un trinquet, perquè la plaça és bonica, però, però dir que el trinquet és un joc diferent, és més continu i i, i és un esport que mos agradar a tot el poble. I, doncs, pues, ahí està, no s'ha fet, doncs, pues nada, doncs, pues, doncs, pues, pues, algun dia el més ho veurem. No, la, la veritat que, que sí, han tingut una generació molt important, ara, per exemple, pa Pablo és el que més fort, el que més fort està pegant. Sí, tu, i... tu, com, com, el, no, com jo, el veus? Jo, el món de la pilota... Bom, la pilota, per mi, va ser un revulsiu molt gran, Richard. Richard, la federació, ja que reconeix la feina que ha fet Richard, perquè Richard és un... Les pileres que són dures, cel ell és el que du, du 10 piles d'uracel damunt perquè és un xic molt faener i molt actiu i ell va fer un revulsiu en, en, en el que és en, en, les, en les escoles de pilota però clar, el, el, el que passa els xicons, mentre estan els 18 anys que estan en la federació molt bé però clar, quan acaben en els 18 anys que ja no, ja no diguem que ja depenen de, del món, de, de, de l'empresa pues ahir ja bé o sigui, no... no, no no està preparat això perquè els joves pues, entrenen perquè pues, tinguin una seguida per dir, has d'esperar que es quidren, que ho facis bé i que es quidren i, i entonces esper, a part de que és molt difícil, esperen molta joventut que potser si haguem entrenat més o haguem tingut pues, est estarien ahir, el món de, de Raspall està molt abandonat i ara tu mires el món de Raspall i els xicols tenen partits o tres setmanes, hi ha una gent ahir que es preocupa i funciona i n'hi ha i... També és més fàcil també que, que la, del corda, però els es, es xicons estan allí entrenant i, i, i, i estan fent coses. Pos pues bé, Adolfo. Eh, ara volem d'acapar si vols deixar algun missatge pel món de, de la pilota, pel nostres oients, Home, dir, dir el que, que, que sent. Jo que... vol donar una la bona primera que res de, de, de la feina que, que, que duus de la ràdio i una cosa bonica. I, vamos ser ja pues, té una cosa més de lo que té i vos donar la bona eh, Pen que a part de donar-la jo tenia que vindre alguna autoritat i donà-vola i, i perquè bo, la mereixeu però vamos, això ja sabem està com funciona i hi algun dia canviarà i en el món de la pilota pues pues eh, el, el, els jos tenen molt mèrit però si no n'hi ha una directiva com la que ten ni ara o com quan l'ha caut durant molts anys esto vamos eh, el mèrit de la directiva, eh? o sigui, el, el, el lo que és les joaos tenen molt de mèrit, però el que esteu fent és la directiva de la pilota, eh, això és, vamos, jo us dono personalment la nora bona, que és el, la directiva del club de pilota. Bé, eh, jo, una, una cosa també molt molt de més eh, de, el programa trinquet, el programa trinquet eh, ací sí, seia pot estar orgullosa que ha vingut vamos, ha vingut dos presentadors a despedir-se de, quan han acabat per despedir-se de, del programa Trinquet i, i eh, després a, a, a nivell europeu ja ho he l'equip el que, que ha quedat a nivell europeu ha guanyat o ha perdut però ha estat ahir i, i, i han fet nom i ser llardos pel món i, <laughs> i, i això vamos, és, són coses que que la pilota tenia que estar més mima molt més mimà de lo que està. Bé, jo vol sí que volia afegir que com has dit, Adolfo, la pilota es juga en les mans i es centra en el cor. I tu durant molts anys has demostrat que tens un cor ben gran i que vols molt tant a la pilota, al club i al teu poble, Sella. Gràcies una per estar amb nosaltres i fins, fins a una altra. La que la mà ay que la mà que la mà de l'aurora la va esquinçar, que la mà, que la mà, que la mà de l'aurora la va esquinçar. La pilota en la memòria. Avui, en la pilota en la memòria, Paco Agulló, conegut en el món de la pilota, com carteret, es, es contarà algunes partides que encara té presents. Paco va jugar un temps en la vila i va ser un dia d'aquesta etapa Juan Fermín le va de ir a jugar con Cella una partida de galocho per festes de Campello. Paco es va lesionar, va acabar se lesionó, pero acabó jugando y ganando esa partida. Cuando se jugaban el equipo de la Sierra, Adolfo, Vicente Charquer, Fermín, Antonio Itzoy, Pepe del Guardia y yo. Yo había un año que me a jugar a de la Vila, que jugaba el rollo, yo, Martínez el de Campello que restaba, Vicente que fue de banca, i el, el Xaneta, allà. I clar, o sigui, dalt ja no jugava. I un dia ve Fermín, en treballava jo, diu, xepa, quan és es que ha la Mare de Déu del Carmen a Campello, que són unes festes, i mos han llogat. I, I jo vaig Fermín, jo jugant des de la Vila, demà tinc ganes de jugar a Tibi. I a més jo no jugo a Cella, pues, que vaig a, jo no sé. No, no, és que Luis, no sé el Lluís, no pot vindre's. Bueno, I em va fer la gana. Jo a ver, Vicente, Fermín, jo i Antonio Ixorri. Contra barraca, pare, un i dos sis de d'allí de Campello, a Galocho. No me pergi, a Galocho. I me'n recordo que ens podem jugar, anàvem 1-1, 2-2, tota la partida molt tibolà, pues, la mare diu, del carmen, no allò ple, i va haver una pilota que i, i, i, jo me'n me recordo que digui a Xoiet, Toni, perquè vaig veure barraca com parlava l'altre i hi havia una porta, una ualeta centena i era porta oberta. I barraca li diu, tira-la dins la calauela, corda i no te la tornes. Perquè a volta anaven, ja Vicent ja, ja, ja i ja jugava barbaritat, ja anaven 8-8, -7, 7 sempre la partida igualada. Jo vaig sentir que si hi treus li van, li van la pilota barrac. Tornia a treu i jo començava por a portar a la l'abuela, i a fer aixina el braç-cloc, més a fer un volt més va deslocar un temps i en jugàvem tres. M'accentra en una, li diuen que a l'abuela el rotllo, mon pare, Estirà el meu braç... Bueno, I ve Fermini i diu, que va a coïstar Casimiro del col·legi. Quan tu no pots jugar... anàvem de 10 a 10, de 9 a 9. Aquell No ho puc. Jo jo era el jovell, ho he endat. Els nens llogatres de cella, t'ho volent a mi, per ajudar al col·legi jo. I s'acaba la partida, 10 10, 11 a i va bueno, guanyar la partida de la Mare de Udall tres, ells tres soles. Els ratos. També ens ha contat una anècdota que li va passar Antonio Ripoll, més conegut, conselleta. I un altre que, bueno, jo no, no vaig veure el tio Ripoll jugar perquè el tio Ripoll era prou més major que jo, no? Però me recordo que jugava en el, en el en Pedro Chato de Pedreguer i jugava en, en Perrer. I anem un dia, van inaugurar el trinquet de Trincanou i, clar, a l'entrada del, del trinquet d'Anacoto, de un quadro del xato. Tornem i dius que vas provar a volar, pensant en ell, i quan va vindre ací sí, em va contar perquè a l'home li va agarrar aixa pena. I jo se'l jugava en el xato, li dien selleta, el xato li dien selleta, i aixa partida jugaven contra el Mariano Sant Vicent i dos més, o sigui, tres pa dos, però clau tres dels punters que havien entonces forts en, en el trinquet. I el xato, el Pedro diu que la selleta, diu, juga tu soles que jo no puc jugar a esta partida, estic mal, que quan tinc que jugar jo contra els tres. Pues fes lo que pugues, que demà han de jugar no sé on, i de ja vore, jo avui estic, no m'encontré per però han quedat i han de jugar com pues siga, sí, fes lo que pugues. Claro, i anàvem perdent, i diu que a partida per ahi, entra un dels apóstolos, un no, home, era el trinquet, i quan passa el tio Toni, enrotlla un paquet d'Hidals, i diu, Celleta, dóna això a, a Pere. Tio Toni, dóna el paquet d'Hidals a Pere, Pere l'obri, i quan va llegir lo que volava, diu Celleta, diu, trau i assenta. Xe Pedro, no podien jugar. Diu, això antes, no. I en les diners que, que li van donar a Tio Toni, es va arreglar la carreta i ja vivia a Sincella. La Perxa també és protagonista en els seus records. En aquest cas, la partida estava jugant-se al carrer del col·legi. Vicente Xerquera, va jugar al col·legi, a l'Hidal, en comptes del col·legi, que tots serien els que anés, els pocs que havien per ací, per Perxa. I anaven a Adolfo, tots mosatros, mos posem a jugar, a quatre jocs per crux. i no havia manera. Vicente estava porrero, ni davant ni darrere, prova a darrere arriba no arribava els braços que té ell, i no havia manera, no havia manera de jugar. I va manèixer el Corro, fa el Corro tota la partida, el Quidren l'ataca en dins del bat, i li posen un ponche, un ponche és, doncs, pues, un ou cru, que eh, eh, li fan ell un conyac i un meslote, un, i tot y Vicente a la millora se ataca allo, suar, y se meu a meu y meua, meua, meua, meua que les faltaba un joc porque ahora se va, van a baixa de turismo y la puta. <laughs> Abans, los desafiamientos eran muy comunes. Jogadores de sella, d'altres generacions com como Ángel Obrer, Sapena o el propi pare de Paco fueron protagonistes. Y un otro, que estaban jocando haciendo festas, yo era un, chico, un 10, 12 años o menos, el Cristo o todo, y la partía de festas. I a la meitat de la partida, Ángel Obrer, Cepena, venen a buscar el meu pare i van a baixar moment per estar a a anem a fer-ho jugar un rato, eh. i van anar a fer-ho, Cepena, pare i Àngel, al Cristo, a ells, als forts de, de festes, a perd No sé molts jocs, i com han acabat, doncs, pues, mon pare se'n va dinar, van guanyar estos, el desafio, Àngel i Cepena i eh. ells. I quan van acabar d'això, se munten a casa, van parar a pren Paco, se va donar, se li va donar el que fos, no vaig dir això, això és de la partida. I si d arribem a veure, que dic, pues, ja t'haveres apanyat, t'haveres vingut a un matxo, o el que fos, saps, que són partides que es, que es queden. Acabem així el tercer programa de Joc i Partida. Des de Cabilo Ràdio, animem a tots els jugadors i equips del club de pilota Sella de cara a la Lliga de Llargues i Palma 2013. Tornem amb tots vosaltres el mes que ve. Ara em toca mi. Pròximament, en Capilorra. hacer posible. estes y otras anécdotes y todo lo referente al mundo libre libro, a plecos y ploms, en Gabilo Radio, o en Sino.